Seguim a Ràdio Palafrugell i continuem explicant aspectes de la festa major. Comencem aquest repàs i és que aquesta setmana, doncs, malgrat que la festa major de Palafrugell doncs, és la setmana que ve, aquesta setmana ja hi ha activitats i de fet la primera és avui mateix i hem de remarcar que és avui perquè en l'agenda i també en, en, els, en el fulletó s'ha doncs, anunciat que és demà aquesta activitat de, de l'Escola de Música, un concert al Pati de l'Estrella i en aquest cas, doncs, eh, com dèiem tindrà lloc avui i per remarcar aquest fet i explicar-nos una miqueta més de detalls doncs ens posem en contacte amb la directora de l'Escola de Música la Rita Ferrer, bon dia Molt bon dia Doncs remarquem això, eh, Rita que malgrat que s'ha anunciat doncs, que aquest, aquest concert, aquest espectacle aquesta activitat és demà serà aquesta tarda, eh? Aquesta tarda a les 6, allà al Pati de l'Estrella, de la Font de l'Estrella, no? eh, que cada any amablement ens accedeixen a aquest espai, doncs eh, fruit de del que és el, el curs intensiu de coble, els joves estudiants d'instruments de, de, de coble mm -hmm. I que formen part donc de, de, de, de que és l'energia cole, però no no són aquesta vegada no són només d'energia cople, sinó que hi ha alumnes d'altres llocs perquè és un tensiu obert a tothom, doncs faran un concert, no no faran una ballada de sardanes, faran un concert del seu treball que han fet que si bàsicament pot ser que hi hagin sardanes, doncs també hi ha música de, de, pròpia per per instruments tradicionals Mhm. Mm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 Festa Major de Calella Bueno, la Festa Major no, perquè és la Festa del Carme, ah, això, eh? sí. ho estic diguent malament, eh? La, la, fa'm la professora del professor Carme i ens acompanyarem amb el amb el conjunt instrumental de vent, doncs a, a fer una mica aquesta professor que, que surt de l'esborició de Calella, que se'n va al Port Bo, que, que agafen la, la versió del Carme i fan una passejada pel mar mm -hmm. i, bueno, i nosaltres en allà donant-hi donant suport. Diguem que també, que també estem, iniciarem ja també el, la Big Band, eh, l'intensió de Big Band, que serà el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 I, i bueno, i és que, no, que, no, que no parem va, que no parem perquè cada, cada les inventives surten surten fàcils no? però aquesta setmana també hem estat, estem encara en plenes matrícules de, de, per al curs vinent i avui farem doncs, atenció als alumnes nous. De manera que, bé, bueno, és igual, això són les vacances, no? Unes vacances entre cometes, podríem dir, eh? Són vacances, són vacances perquè fuges de lo normal i, i està bé, està bé.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 l'energia donc en aquest cas amb, amb... l'any passatat també va haver-hi amb, amb una cantant donc que, que de, de renom per tant és important no? també anar-nos. Cada, cada any intentem tenir una persona doncs significativa mm. perquè és clar és, eh, ells tenen un toc eh, especial, diferent eh, i qui acompanyen aquest cas quan canten, doncs també s'han de